Ja, vi börjar podden som på Offside set. Jag har lyssnat på mm. den. Men det, jag och Luddy ju det, så vi kan ju mm. det här. Man kommer mitt i ett samtal. <laughs> jag har en bra grej. Att det, det var länge sedan vi poddat. Bara. Det var länge sedan nu. <laughs> Jonas Koltinger brukar alltid sitta och fråga Är vi igång nu? Kör vi nu eller? <laughs> kör vi nu eller? I 20 avsnitt. Det är lite tröttsamt. Ja, men då... Ja, vi kör då. då kör. Är vi igång nu? Spelar vi in <laughs> och, Det var äh... länge sedan nu. Ja, det var länge sedan. Det... Ja, det glänser jag mest. Ja, det är, det. är det verkligen det. Jag... <laughs> senast försökte jag i alla fall. Ja. Ja, nej men... Och då var jag trött. Så att det... Om ni undrar vem som pillar med micken så är det Kim. Men Nu är det, nu är, det ni är fel på skiten. <laughs> men vi, vi är tillbaka med en podd helt enkelt. Det... Det För, förra året så hade vi uppe sitt akväll. Det var jävligt maffigt och flådigt. Men det kanske inte blev så bra. Så nu kör vi en inspelad äldre här. Ja, det... Och... det får vi göra. Ja, men, mm, eh, från tre starka röster Många undrat om vi finns kvar i poddvärlden Och det här är väl ett tecken på att ja, vi finns kvar Vi, vi lever, men så vi, har, vi lever och vi finns <laughs> precis nej. Men eh, det har inte blivit så många poddavsnitt Och det, det är allas fel, hoppas jag Eller? Ja, det är det ja. det, det är, inga... Sen, nej, det är jag, tar, jag tar aldrig på mig någonting nej, det... ja. <laughs> Sen fick vi väl vi feeling Vi satt på en måndagmorgon och så chatta Och så blir det så här, då blir det ett poddavsnitt Ja Måndag morgon. <laughs> ja, det känns jättekonstigt att dra igång en galan. Man vill ju ha någon jingle på allting. Det är ju det som är det svåra. Men eh, jag tycker att vi börjar med själva galan som sådan. Eh, det funkar så att det finns inte en vinnare på våra priser. Utan eh, alla får säga vem man tycker ska vinna. Och sen kommer det bli en diskussion. Och så kommer säkert någon ändra sig. Så att egentligen så finns det ingen pristagare. Utan vi har... Jag vet inte, är det tolv stycken eh, kategorier vi pratar om? Eller tio priser, tolv saker kommer vi prata om. Men det finns inte en vinnare på någon post utan det kommer bli lite hipp som happ. Vi gör det på vårat sätt helt enkelt. Ja, och det är lite mer av en mina, diskussion. Min, mina svar är facit som vanligt. Ja, Fast mina är mer rätt. Men det är lite mer av en diskussion av året utifrån vissa kategorier. Ja, men som sagt, Kims svar är facit. Det är ju som vanligt. Ja. Eh, Nej, nah. Men om vi kör igång här, jag slänger in utan jingle. Vem är årets målvakt i Älvsborg 2015? Kim, vem tycker du är Nej, Först kan man tycka att det är givet att det ska vara Kevin eftersom han har, han har spelat alla matcher utan, Jag vet inte om Abbas spelade en match så det var kanske sämsta så det sämsta målvaksinsatsen jag har två, sett kanske? i Allsvenskan de senaste tio åren Nej men i Älvsbrott tröja på fruktansvärt länge om inte annat i alla fall Många var väldigt arga på Abbas, jag kommer ihåg Jag, jag tyckte mig mm. synd om Abbas Sen tycker jag att en kille med den, den rutin han ändå har av Allsvenskan är inte många andra mål i Allsvenskan som har den rutinen han hade varit först målvakt i två omgångar eh, utan att göra bort sig totalt. Sen har det inte varit några fantastiska insatser utöver det heller, kanske. Men han blev petad av två målvakter i Norrköping. Så att, ja, ja, och det fanns väl en anledning. Men det, det är svårt att komma in sådär liksom, med, med en kvarts varsel ungefär också. Jo, inte. men det är ju det är precis det som är hans jobb. Han ska komma in med en kvar, kvart innan och säga att du får spela en match. Ja, han, du, han sitter in och prestera. Han sitter där... ju inte på bänken för att han ska underprestera den enda det. gången han får spela en match. Nej, det håller jag med. Det är faktiskt... Men, men, men sen, sen kan det vara så att det, mm. menar, du, du kan ju fortfarande göra in Men det säger att Kevin gör en dålig match... Och då, då är det ingen som bryr sig så jättemycket. Men nej, han gjorde en ganska dålig match mot Häcken ifall vi är sådana. Sen hade han lite otur. Ja, men en alltså, av hans första matcher. Du släppte ju in tre, tre bollar. Liksom, men det är ju lite hopplöshet där också som gör att han blir dålig. Mm. Kan jag tycka. Sen så Kevin är ju årets men, Vi behöver inte diskutera det. Nej, nej, nej, men det jag hade velat diskutera i så fall är det var David Olsson då, som uppenbarligen har fört. Nu har inte jag sett några utköpt matcher eller utnyttjort matcher i Champions League. Men han har gjort vansinnigt bra om inte annat i alla fall. Och därför tycker jag att han men. förtjänar att omnämna som inte annat. Han har varit jättebra i de matcherna. Han har inte haft jättemycket att göra men, men just de här ingriparna har han väldigt stark i luften och bär laget på det sättet. Och sen är det segersång som ganska mycket också om inte annat tycker jag. <laughs> ja det gör det. Han jag. är älskarare om inte annat. Ja. Hoppas att David får chansen nästa år. Det är mycket som tyder inte på att det inte blir så. Vilket också känns tråkigt. Vilket vi kanske mm. får svar på under nu är det är medlemsmöte imorgon när vi sitter här i alla fall. Så att det... Ja precis. Det är nog en viktig fråga där. Men årets målvakt är det enhälligt kanske på första punkten att det är Kevin? Ja det är det. Kevin, grattis. Ja, grattis Danmar får ett pris här i våran poddgola. Eh, vi går rast vidare till årets mål. Oj. Vad har du som årets mål, Lud? Aj, jag har inte ens reflekterat över det ännu. <laughs> har vi satt några gåsar ut där? Men då tar jag mitt årets mål. Ja, jag gör det. För jag tycker inte årets mål behöver vara det snyggaste målet. Utan årets mål i det här sammanhanget för mig är det som är mest känsla. Och då säger jag jävla borta. Två, tre och Rodenium mål på straff. straff. Mm. För mig är det årets mål. Jag, kommer, jag tror att jag kommer minnas av säsongen 2015. Så det sista målet i sista minuten eh, kommer jag minnas hur länge som helst. Jag, jag är så glad att jag var på plats och det, var en fan, det blev en fantastisk resa på grund av det målet. Lite och, och det det, det, liksom, det, det är därför det man åker på sådana matcher. Att jag var på plats den gången och, och att Rodén fick göra mål i sista minuten på en straff. Det, det, det var årets mål för mig. Ja, ja, men jag nog att vi fortsätter på just det med känsla. Så säger jag ju Anders i hemma. Den, den är ju förin mm. har vi bara upplevt en gång i år i mina ögon. Hade det inte blivit ett ett, så hade jag sagt ja ja, men ja men vi, vi, det, det ska vi ju inte reflektera över nu jag ville, jag ville bara spy och gråta Efter matchen bara för att Det har vi glömt nu, det är de nu. Vi vill bara själva nicken Jag ser framför mig här nu Ja men just att Anders som blir så glad Han är 39 år gammal, gör mål där Och ja, blir inte, så glad Inte bara det utan hela lyckan från, från egentligen hela arenan Alltså den filmen som är från långsidan Om du vet riktigt vilka jag menar ja. alltså det, det är vrålet och den glädjen Man ser på sitt plats långsida Från hela arenan den upplever vi inte så ofta. Nej, jag kan köpa det med. Och sen, Anders Larsson bröt benet just kring det målet. Anders Larsson var med i podden så många känner till honom. Han, ja. Karpotornet gav Vika och han bröt benet. Det är ju också något, man kommer komma ihåg det målet. Ja, men för att man inte visste det då. Ja, Nej, precis. Men, äh... Har du något dåliga mål, Kim? Jag kommer bara på ett. Mm? den Lundqvist, 1-0-mål mot ja. Malmö. Det var en jävla strut för det övrigt. Det var en riktig strut. Mm, det är det var, ju snyggt. det är en riktig strut. Sen är. funderar jag lite på, jag tycker ändå, nu, nu är det inte det alls svenska, men man, Simon Hedlund, när han gör mål mot äh, Hammarby hemma i kuppen. Det är också, alltså, oh. inte, inte för målet var så snyggt i sig. kanske då, Ja, just det. fram till bara, äh, Hammarby -klacken. Och sen icke att glömma så alltså, det, det, det glömmer ju inte heller, målet det, det kanske inte är just målet i sig man kommer ni ihåg när jag tänker på Arbergs när han Norrköping. löper över halva planen ja det var Norrköping, ja, Norrköping målet det är ju jävlar bra det där prestationer så det är ju 29 eller 29 det är liksom Messi i Allsvenskan Ja, det är ju riktigt mål och ve matchen efter mot Kalmar så höll ja, man... jag på och gör en likadan blir försättre i stolpen ja, helt sjukt då så startar den här matchen, jag ju den där matchen efter för tror inte det gjorde han ungefär sånt mot Djävul också det... ja det är, det är hänt några gånger ja det kommer jag till ihåg men Kanske jag gjorde ja, skit skitsamma. skitsamma. Men vi, det här är vi inte en heller. Men årets mål tycker ni alltid, alltid ska vara det snyggaste målet. Jag, jag blir irriterad när jag ser på de här eh, fotbollsskalan. När, ja. Nu var det här bayern spelaren som vann årets mål. Jag tycker det är skitstråkigt. För att då ska man rösta av vilka mest supporter. Det är klart som fast en del vinner. Och, ja. men det, det är väl bara att kolla på Seymours allsenska stjärna. Eller vad det heter. Oj, mm. alltså, kolla på det inte varje år tror jag. Ja, ja, men det är alltså. det här eh, när man delar på Facebook, ja. Ja, ah, precis. När mm. Facebook-like en uh, bild. Ja. Like ah. det, det är samma sak i ishockey när man har samma grejer där. Jag tror att det är typ frövlarna vinner varje Det kan vi komma med ett avslöjande. Att det är guliganerna som utser vem som ska vara den man ska lika Ja. Ah. Det hade vi eh, votering att det skulle vara Kevin, det kan vi säga också. Ja, ah, men vi var ganska överens i kyrelsen. Ja, jag sa ju Anders som vanligt. Men eh, ah, en ja. annan då ja Jag vann då. Men eh, årets mål är vi inte eniga. Det har jag sagt redan. Men vi, vi går raskt vidare tycker jag här. Ja. Får, är vi för snabba? Jag Nej. Jag tror det, spelar stora, det kan bli mer diskussion sen tror jag. Ja, för nu kommer vi till årets försvarare. Det tycker jag är den svåraste kategorin om man får säga så redan innan. För att... Holmen har du varit den enda som har varit given på det sättet jämfört med någon annan. Okej, Anders har startat gärna massa matcher, men att du ser se Anders Wenzel till försvaret vore lite märkligt kan jag tycka också. Nej, det vore inte det. Sen har han inte gjort bort sig... Alltså, vi har släppt in jävligt mycket mål, men det... Jag funderar exakt så som du gjorde, att den är svår. Och det är också för att försvaret har varit dåligt. Så jag kallar upp statistik såklart. Ja... Uh -huh. eh... Tilldömda frisparkar alltså, vi, vi kommer ihåg det för några år sedan När de tog fram statistik på Andreas Agusson Nej men det är lite... Jag kommer inte ihåg någon hon sa Att, att det... han, han, han, fick mest, eller han fick Minst frisparkar emot sig Men mest frisparkar Med sig Du menar inte tvärtom nu? Nej, Nej, det var ju det som var det förvånande Att han lyckades alltid få frisparkar med sig Han var ofta i närdöller men han vann de frisparkslägena ha, ha, Och är det tvärtom i år menar du då? Nej, men då kollar jag upp den där statistiken bara för att jag tyckte det var intressant. Till eh, Tillämna frisparkar. Sebbe har fått mest med sig i hela Elsborg. Han har fått 40 frisparkar med sig. Att jämföra dem med till exempel Anders Hensson har bara fått 11 stycken med sig. Men, och men, de har ju spelat jämn Nej, Sebbe måste ha gjort ett par matcher med än andra. Men ja, det är inte, men, inte så många mer att 40 skulle gå att jämföra med 11 i alla fall. Så, nej, ja. nej, och då kollar jag också upp vem som orsakar flest. Alltså den som ser till så att det blir mest frisparkade mot Älvsborg. Anders Och And nu alltså? Ja, ja Anders vandrar. Ja. 27 ja. stycken. Och det är ju också... Eh, Rodén är ju värre eh, i resten av laget. Men ja, okay. 27 stycken i, eh, mot, mot, emot sig. Det jämför man med där Holmen då. I resten av laget. <laughs> Jag vet inte vad han ska säga. Men 21 ja. har Holmen där för att jämföra. Och där är det ju också rätt tydligt ytterbackarna att Lundqvist har mer. Men det, det, det är ju det är bara för att han spelar mm. mer. Och då sen kollar jag också eh, orsakat flest straffar. Vi har ju bara tre, vi har tre straffar mot oss i Allsändskan. Lundqvist orsakat två och Gunnarsson en. Mm. Jag vet inte du väl har sagt med det men ja. Nej, tror det bara var intressant. För att jag tror man, det är lätt att man kan säga att eh, Aron Lundqvist är bästa backen bara för att han är spännande. Ja, jag skulle nog vilja säga för det, i början av säsongen så hade jag absolut inte sagt för att jag tyckte att han var fantastiskt bra när han ersatte Hult där förra året. Så tycker jag att han gjorde en ganska taskig vår. Det var, det var mycket som gick emot honom. han. var ibland i mycket baklingsmål, men sen tycker jag att han är vuxen under hösten igen och visar att han är en Fan, alltså det finns någonting där. Typisk höstspelare. Ja, han, han, ja, ja det blir ju nästan lite så. Då, ett älvspår som har varit sämre under hösten överlag jämfört med den då fantastiska våren. Men jag, jag tycker att Aron Lundqvist inte är kanske en bra försvarare bakåt. Och sen så Visst, han spelar också därför att han hade det som Hult hade när han var vänsterback. Men han har inte riktigt det Hult har offensivt. Nej. Så att han blir egentligen bara en spelare som är där. Och så länge han är ung nu som han är. Jag tycker ändå att han är, han är en väldigt bra vänsterback. Ja, fast jag tycker han han egentligen är en mittfältare. Jag tycker ju Sebbe är överlägsen på årets försvarare. Ja. Jo, jag, jag håller han, han, med dig. Ja, jag, jag gör ju inte det. För jag tycker inte att uh, Holmen har överraskat speciellt mer Men han har han ju hög nivå i alls. Det råder väl inga tvivel om det. Jag har inget emot Holmen absolut inte, men sätter den höstens tycker jag ändå. Jag, jag säger fan Lundqvist alltså. Ja. Det tycker jag är ett hån mot Sebbe. <laughs> ja, men han är ju från Herregunga så han kan säkert ta det. Eller Ljung eller vad det är. Ja. <laughs> du sa att han var från Herregunga Her också. Anne Lund. Håll menarna Anne på Lund. Twitter. De kommer ju rasa mot dig nu Kim. Du de, säger de dels att hela. Lunkan är årets försvarare. Och men. sen så säger du att han är från Herrjunga? Ja. Men jag, det, jag jag det, ser inte det, det nära varandra. Om inte annat så tyckte du, alltså, första kom fast på poddens första tweet där de andra sidan när vi kollar upp på Holmens barn och Som var med dig, De gillade ju eller du, du, du berättade någon gång när de hade träffat den Lundqvist du tyckte om han han var skön så det i så fall kanske det rättfärdiga mitt ja, fast det, jag håller jag med min titel ja. där i alla fall. Han verkar ju jätteskön. Han ja. klubb, han klappar alltid på Elsborgsen det också. Ja. Det är ju alltid lite trivligt. Ja. Sen är ju Holmens Elsborgs också för den delen så det alltså nej men men Jag vill nog säga emot lite säger den Lundkvist i alla fall ja. alltså. Men är det bara för att säga emot eller bara Abodok. Ja. men jag, jag tycker men framförallt Elfsborg som sagt som jag sagt innan då, en fantastisk vård det går inte att komma från i stort sett inte bedrövlig men en rätt dålig höst och då tycker jag att den Lundqvist är en av spelarna som gjort gott ifrån sig under hösten. Men om vi och så det här, är ett gott betyg tycker jag. Det, kan man slå in Niklas Gunnarsson här för att han var ju faktiskt ganska bra. Jag tyckte Gunnarsson var riktigt bra. Men, men man, man har ju inte räknat med honom. Man vet att han han kommer ju inte vara kvar nu heller och, men, men han var ju inte året han var ju inte årets försvarare någonstans. <går> nej, det håller han, jag med. Han kom in gjorde sitt jobb och det var det. Men sen fick han inte spela så mycket matcher på slutet de sista matcherna i alla fall. För då var ju Klarstun tillbaka och startade den helt plötsligt. Vad och... berodde det på att Klarsen var bra eller för att man skulle spela honom? lite. Jag tycker fortfarande inte att Klarsen har gjort under sist, nej, sitt nej. Sista, eller de två sista säsongerna jämfört med han var kanske 2013. Så att... Det bästa inhoppet han gjorde i höstas var ju när han fick hoppa in som mittfältare. Vilken match var det? Var det jävla borta? Fy det? Är Ja, han gjorde en ren match, match jag och vi, jag vet, vi gjorde mål i alla fall. Aha. Inte han, men... Uh... Men de bästa byten när man byter in en kille som Andreas Klarsström är en minut kvar av matchen. Det är så jävligt värt alltså. Fast han får ju fler matcher. Ja, jo, jo. Men... Ja, det är ju statistiskt. Ja, men Nej. hade inte då... Eh, nu kan det inte med Anton Andreas som fått en minuten liksom. Men det ja. har väl fått några gånger också. Jo, jo. Och han är det... inte dåligt mittfältare för det. Nej. <laughs> Ja, nej men jag säger Sebbe Vi, vi, vi får slå det så vi säger. Vilka, jag säger Sebbe Jag säger Sebastian om igen. Ja, jag säger Lunkwis ändå då, så gör det. Ja, inte ja. som vanligt. Ja. Eh, årets nykomling slår vi in här helt plötsligt. Jag säger att det finns bara en som kan vinna det. Och ja, jag, säger, men... och jag tycker att det är Victor Nilsson för att vi har ju ingen annan som är ny kommingår. Ja, jag det brukar man se det menar i 2006 så hoppar Bayrami in två matcher och har spelat typ 30 minuter mot Guys alla försöker spela Bayrami så Bayrami ska få göra mål i sin debut med Allsvenskan, schyst. Men det är första året efter han slår igenom, första året efter han faktiskt är årets han ny. Han är ju inte nykomling. Nej nej, nu, efter. Jag kollar på liksom ska det vara årets rookie så är det, så, ser jag nog ärlig. men har du spelat 10 matcher i ena säsongen så kan du bli nominerad året efter när du väl liksom gör två matcher. Ar Arber är ju den som kan få det. Han gjorde 15 matcher förra året. Mm. Ja, det var ju förra ja, det. året jag Det tycker att han jag inte Darby in. kan få det men det, jag kan ändå tycka för att på, på något sätt tycker jag att ja, att är det är då eller? för han nej. har ju inte spelat nej, så många matcher. det nu gör du det mycket värre än vad du behöver göra det egentligen. Sen har spelat för mycket matcher sina. Men hur mycket spelar det egentligen? Jag har inte ja, ja, <laughs> en äh, match för Nej men det, det, jag vill komma jag, jag vänder på frågan, frågan på ett annat sätt då, då skulle inte det här funka heller för då gjorde också massa matcher men han gjorde ändå tio mål i på fem matcher i somras då var han ju som en nykomling. För det, det ansiktet visade annars inte förra året. Vi har ju inget facit. Ja, Vi sa ju att du var fasigt. Ja, ja, ja, om Nej. du sa att jag är löjlig och jag sa Abba så tycker jag att du är jättelöjlig nu. Nej, det tycker äh. jag inte. Jo. Oh. Det är lite skillnad. Men, men, jag jag vill vi, vi, vi, vi, ju det jag ville, jag ville starta en debatt här också. För. Ja, men, du, 2015 är ju det sämsta debutantåret sedan 2009 i historia. Mm. Vi har bara en debutant från egna leden. Simon Lundervall är ju debutant för han kom ju i år. Men jag menar från egna leden. Ja. Victor Nilsson har gjort tre minuter i år. Han kom in när det stod 5-1 mot Gävle. Då fick han spela. Och det var ju som du sa där, att man byter in Klarsson de sista minuterna. Och jag tycker det är för jävligt, för man byter inte in sådana spelare. Nej. Vi ledde med 4-1 när det var 20 minuter kvar i matchen, men ändå fick inte han spela de 20 minuterna. Och jag ser det som ett problem. Sen, jag vet att de som vann U21, eller de som spelar U21 nu, det var ett ganska nytt U21-lag inför det här året. Man hade flyttat upp det mesta och de var lite för gamla. Så att det var ett sånt år. Men inför nästa år så ser jag inte heller att någon ska gå in och så ta en startplats i Jag vet inte, det är Rasmus Rosenskvist ja, och sådana det. möjliga fall, men han, han, är ju, ja, han är ju en av 48 mittfältare just nu. Mm. Ah. Ja, men, men det, det jag menar med årets nykomling, jag vet inte om vi var riktigt färdiga därför, eller, eller om vi fortsätter där, jag menar, vi har släppt fram sig två nya per år de senaste åren. Helt som har blivit eh, etablerade alltså, som spelar i stort sett våra eh, kanske till med, jag vet inte om det, kallar de fixstjärnor på det sättet, men det, det, det är ändå en grund, ifall vi kollar, Klasen, Rodén, Holmén, till viss del Simon Hedlund han ändå startat så pass många matcher även Arber Sinelli i år som, även om han har lämnat nu i efterhand alltså det, är ändå, det är ganska många 90-talister vi har startat med under året och därför alltså det, det är det svårare att slås in och sen, sen, sen är det vidare fall om de, de som har suttit på bänken i Arya Mustafa Anton Andriasson Liridion Gash och de här, ifall de verkligen håller måtet för Allsvenskan. Och då... De har ju inte fått en minut nästan. Nej, det är ju ingen som kan veta motet. Nej, precis. Men det är de de ju ja, alltså, det... ändå frågan. fråga som absolut är värd att ställa. Andreasson har väl fått 20 minuter totalt, kanske. Eh, han var ju debutant förra året då. Ja. Då gjorde han två inhopp i Allsvenskan, om jag inte helt ja, fel. Ja, och i år kanske han Anton. har gjort tre eller ja. fyra. Sånt. Nej, är det så många? Ja, det är, ja, är nog snarare, snarare. Jag, snarare, fler, jag tror, men, jag tror men, ändå han gjorde mer än två förra året, vill jag nog ha för mig. Nej, men jag Allsvenskan... Jaha. Jaha. För det det ändå, ja för ja jag har kollat upp ja. han borde ha gjort fler tycker jag än två för om man jämför med tidigare år, då, för i år den enda debutanten vi har släppt från en egen leden är ju eh, i år då Victor Nilsson eh, förra året var det, jag loppat in också nej. Nej, det inte det? Nej. Nej. förra året var det två stycken Arber och så var det Anton Andersson 2013 var det två stycken Aran Lundqvist Sebastian Holmberg 2012 var det fyra stycken Bland annat då Rodén och Hedlund. Eh, 2011 var det en. Eh, om inte jag har helt fel så var det Hiljemark. Nej, Hiljemark borde ha gjort några matcher 2010. Nej, det var ja, det det 2010. 2011 var Ricky Järsvatt. så är det. Det var inte så då. Ricky Järsvatt Jar gjorde en match. 2010 var det bra, då var det fyra stycken. Bland annat Johan Larsson då. Han spelade alla matcher förutom en mot Gajs. En mot Geis, ja, mm. Eh, 2009 är en och det var Niklas Hult fick tre minuter mm. men då ska vi tänka att eh, Niklas Hult skulle likväl kunna ha varit årets nykomling både 2010 ifall vi, alltså, begreppet nykomling för han gjorde inte så många inne på 2010 heller tror jag inte och det var för 2011 mm. han blev startspelare i Allsvenska så alltså, då hade han också kunnat alltså, det brukar 2010... väl ha det årets nykomling i en diskussion vi hade ja, precis, och det märker man ju här 2010 då där var ju fyra stycken debutanter bland annat Hosk Ilmark är ju en som gjorde två matcher på slutet mm. och, och sen var ju han året i 2011 och Anton det blev var samma Lund. Vilket år Efter Ja, precis. Och, och det kan Nej. man väl se då att nu är det ju många som inte har gjort debut och till nästa år så har väl alla debuterat mer eller mindre i truppen. Mm. Så det kanske blir många nästa år. Och man, jag vet inte, man kanske kan Nej. se det på ett sånt sätt. Nej, men för sen, vi har ett dåligt ursäkt lag. Vi kan fortfarande komma ihåg då att menar, 2010 så slår en kille som heter Daniel Avdic igenom som visserligen har gjort startmatch på startmatch tidigare men inte, han har aldrig inte slått sig in i start eller på det sättet Då hoppat runt och konkurrerat både som uh, anfallare och som uh, in både defensivt och offensivt och det är först 2010 han får sig riktiga genombrott. Genombrott är en helt annan sak än års nykomligvis i lägen men ja. värt att beakta Sen så vi har ju då lite ursäkt lag Ingen aning alltså, jag, jag ja, har U, U, U19 är uh, jättebra just nu men samtidigt det, det U19-laget nu då kan man ju jämföra det med 93-erna som var ett väldigt bra ursäkt uh, lag de vann ju guld senast med Rotting Company men samtidigt var det ju ingen där som tog steget egentligen in i Gällsborg av 93:erna. Ja, Hedlund. Ja, Hedlund, Hedlund, Hedlund är en. Sebbe var ju halv med. Eller? Nej. Sebbe var ju halv med i det gänget. Ja, de var, Hiljemark var ju med, men han försvann ju när de Lundqvist började bli bra. Han var ju med där i det, inget. Ja, 94. Ja. Nej, men han kan ha varit med i alla fall. ja. Nej, men, men sen, men kolla, sen, sen tror jag kanske många kanske får en gedigen fotbollsutbildning. Om vi kollar på 90-erna 90 idag. Så Johan Larsson spelar i Brönnbygge, Niklas Hult i Nice. Och sen har vi då dessutom bröderna vd, nu är båda i Helsingborg. Adam Eriksson har aldrig varit uppe och tränat med a lag på det sättet, men han är också i Helsingborg nu. Alltså han, han har gjort eh, 60 allsvenska matcher för Falkenberg, alltså det kommer killar där Som som, som Haglund inte har släppt fram Ja, ja till viss del Haglund Eller, ja, Just de är väl speciellt Men vad jag menar är att det är svårare att slå sig in i Älvsborg och andra topplag än vad det är då i, ja, i det här fallet är det nästan bara Falkenberg eftersom tre, alla tre Helsingborg har gått genom Falkenberg mm. Det var lite dit jag ville komma Det, det är svårare att slås ja. sig in fortfarande liksom i Elfsborg, än vad det är i något annat lag Ja, fast man ger inte chansen, fast man kan ge chansen. Det är mm. samma matcherna som var på slutet. Var ju inte alla matcher viktiga. Ja, vi jagar den fjärde platsen för vi kanske kan nå Europa. Men om vi, då har vi ju alltid någonting att spela för och då kan vi aldrig låta dem få chansen på ett sånt sätt. nej Men sen vet inte jag, sen vet inte jag vad de visar upp på träningar. Det är Mia och Haglund bedömer detta på heller å andra sidan. Nej. Och jag har ingen aning vad Johan Larsson och Niklas Hult visade upp på sina träningar. Jesper Floren var ju också liksom en talang när han kom från Ajax och allt det där. Men tog upp en uppenbarligen aldrig chansen. Fick egentligen aldrig chansen. Han fick väl ändå spela en del? I... Ja, fast det är inte så mycket. Jag tror inte han står på mer än eller någon säsong står han på så här, typ fem matcher eller någonting. 2000, Vilket jag, tycker 2000, jag märkte, men 2013, han 2013 gjorde Anton mest matcher. Anton men nu sa jag Jesper Floren va? Ah, ja, sa du Jesper Floren, Okej. Okay. Mm. Ja. Antal ja. land tycker jag inte heller har fått chansen bort han borde ha förtjänat men det är ju som det och han, de, de matcherna han har gjort i år så har han väl lite kanske visat att han, är väldigt att han förtjänar fall. heller. Ja, är jag ska, har ingen alltså aning om. Det jag tycker det är jävligt i, synd bara med det. I två matcher nåt något som har nu. i eh, år. har väl två, tre matcher som har startat som alltså mittback och så är mm. det här är inhoppet som högerback trots att han är vänsterbotad eh, borta mot det norska laget som vi inte kommer ihåg. Bord? Ja, Ja, men som årets nykomling så utser jag Victor Nilsson och anser att han är enda kandidaten. Vem tycker du, Ludvig? Det är inte så rätt i så fall. Om vi bara är en kandidat så får man väl... Nej, men du får ju, enligt mig. Vi har, det är ju våran kolla det där. Ja, men jag har ingen aning vem jag skulle välja. Arjen Mustafa skulle jag kunna tänka mig för att han är väldigt, väldigt trevlig. Men... <laughs> Men vi har ju inte släppt fram en enda spelare. Det finns ingen ny spelare i truppen i år. Jag håller med dig. Ja, det gör det ju. Det... Ja, uppenbarligen en som har spelat ut typ två minuter. Så jag anser inte ens att han räknas Så jag skulle ju inte veta det om då Arber blev ju det på Galan Blev Arber årets nykomling Ja, men det är ju, det är... han har ju ändå inte alltså, årets nykomling nykomning. Definitionsfråga. Jag skulle det... säga ingen alls då. Så kan jag säga det. Då. Mm. Kim? Jag tänkte säga att Prodell som jag sa innan var för att han, han blommade ut under fem matcher. Men det var inte så mycket mer. Tycker du hård här? Prodell tycker jag var riktigt bra. Ja, i, i fem matcher. Han fick inte spela sen efter det. Jo, men det, det fick ja. Ja, men, vad fan så är jag. Så Prodell är årets nykomling enligt dig? Jag tycker han är kandidat i alla fall. Men sen kan man ju se det så. men Det tog fyra säsonger men nu har som blommat ut. Ja, men det kan nej, inte nej, nej, det vet jag väl. Men det är, det är, nu, det är nu han gjort det året vi väntade oss att han skulle göra det här 2012. Kim tycker att uh, Victor Prodell är årets nykomling då? Nej, jag vet inte. Jag, jag har ingen kandidat egentligen. Men nej. jag tycker Prodell överraskar mig i de här fem matcherna Yes, vi får hoppas att vi får några att diskutera kring på den här. Nu fick vi en diskussion ändå. Den bästa diskussionen idag anser jag. Men uh, vi får hoppas att vi har fler att diskutera kring nästa år när vi sitter där. Uh, vi går rast vidare. Jag gillar att säga går rast vidare. Det är bra så jag kommer säga det hela tiden Årets mittfältare Ja Kim Vem är årets mittfältare i Älvsborg Fan det är också Vad fan Har vi spelat 4-5-1 Eller har vi spelat 4-3-3 4-5-1 skulle du säga med siffror, Men vem är årets mittfältare jag, jag räknar Viktor Claesson som mittfältare och i så fall ja. tycker jag det är solklart. Jag vet att A A Arberg alltså, det har varit en fantastisk säsong för honom med. Men... Ja. Jag, jag tycker Viktor Claesson var så jävla bidragande i våras. Alltså, och 21 poäng på hans 29 match eller vad det är. Jag, det, håller, det går inte att, jag håller helt med. Det, jag tycker ja. inte det finns någon. Jo, Arber såklart konkurrerar. Det är ju man räknar om han anfaller mittfältare, bla bla bla. Men jag håller helt med. Klosson, det är samma assist, 10 stycken assist. Det, Nej 10 tio, tio. Och det är ju mest i allt senkan under 2015. Dela första på Poäng, 21 poäng, bästa Elsbor. Vann, ja, men, vann skyltligan Elsbor. Det är ganska imponerande. Ja, är imponerande liga. att vi har tre målskytter över 10 mål i år. Ja. Det... men det tar vi på anfallet sen. Ja, jo, jo, men fast Claesson och sen är eventuellt mittfältare ja. så att de har ändå gjort 10-11. Ja. När jag kollade upp kring året, det som slog mig mest, det är ju att Rodén. Anser ni att han är en offensiv eller en defensiv mittfältare? Ni kommer ju svara två vägs, antar jag. Ja, box to box. Ja. Hur många, jag... hur många assist har Marcus Rodén under 2015? Han... Spelar det så stor roll? Ja, ingen har ingen aning hur han är väldigt överskattad. överskattad. <laughs> nej, men säg nu Kim, hur många assist tror du att han hade? Jag skulle på att han har fyra. Nej, det var nära tre. Mm. Men du, du kan väl en offensiv mittfält utan att slå massa assist med? Du kan ju ha andra assist. Ja, nej, jag, jag bara slog så den grejen att han statistiskt sett så den enda som var sämre på mittfältet var ju Hauger. Hauger har noll assist och ett mål. Men han ser ju lite som en städgumma. Och mm. jag tycker han är ja. fantastisk. Hauger är ju en... Ja, alltså Hauger är en sån där. Han kommer ju aldrig är... bli årets mittfältare. Eller jo, årets spelare men fast. jag gillar Hauger. Jo, jag jo. skulle kunna säga Hauger som årets mittfältare. Ja, jag, jag, jag förstår det också. För han får ju inte tillräckligt med beröm i mina ögon. Och han säger att folk hyllar i... Rodén väldigt mycket för egentligen ingenting. Jag tycker det... Är... Alltså, han gjorde en bra Vår, var, våren var grym alltså. och sen förra året var han väl... 2012 framförallt det året 2012. Ja, men i, om vi pratar i år så i hösten var han ju ja, katastrofal tycker jag. Ja jag bort jag tycker det han är något av det är sett. Han är väldigt väldigt ojämn. Slå, han slog bort väldigt mycket och det var ju liksom att man visste att bollen inte skulle gå till någon. Han, han gör det lite för svårt ibland. Ja, och jag tror inte att han lämnar Elfsborg på, på tag. Nej, det Nej, det var ju så. på väg där till Makabi Haifa. Men vem fan vill gå dit? Alltså, det är ju som gör en sån där Bill Bawi och går och tjänar pengar i Saudiarabien. Pengar? Med skillnaden att Bawi kanske har högre potential än vad Rodin har tyvärr. Men ja. Ja. Oh. Eller Bawi vem ungefär? Alltså, han försvann ju. Ja, precis. Han var jätte... Mm. Inte så oväntad. Men jag, jag tyckte att Bawi tillsammans med Klasen var kanske de bästa spelarna i hela svenska våras. Alltså. Mm. Han var tror... dominant mot Älvsborg, alltså, där matchen. Mm. Ja. Jag tror vi kan ha ett väldigt bra mittfält nästa år med både jag tror Lundervall kommer komma in i laget mycket bättre. Jag tycker han ser ut som han sover hela tiden. Jag spelar ja. Men spelar Han gör ju mål. Inte alls egentligen. För jag tror jag, jag tycker jag har... han har gjort ett mål. Ja, men han har väl gjort han gjorde väl tre mål i Allsvenskan till slut, eller? Ja. Men, men i alla fall, jag, jag tror att om, om vi nu antar tre. att Viktor Claes lämnar efter säsongen eller innan nu verkar han ju trivas i Allsborg, vilket är väldigt trevligt. Är han, inte verkar inte var, han, han verkar inte vara den som stressar. Nej, nej men han är 23 och han, menar, det, är liksom, det är typ dags att gå nu kan man tycka. Men ja. jag, jag, min uppfattning är att han väntar på rätt alltså rätt bud. Jag tror att hade varit bra visserligen. Alltså någon av de här holländska klubbarna, han hade fått en hyfsat tongivande roll när han hade gått dit. Men eh, det, det ska nog, det är inte pengarna som det känner, känner han säkert, säkert riktigt bra i halvståndet. Anders Svensson historien när han går till Southampton några år, kommer tillbaka som defensiv in i mitt och så... Ja, det, det är ju en väldigt trygg spelare på något sätt. Och det, det är så. Men, men jag hade kunnat tänka mig Lundervall i den rollen om Claesson går. Ja, det skulle jag med. Men vi har ju Bayrami också kän... nästa år. Så han är ju ytter. Det behöver jag inte vara. Sen tror jag han hade funkat i släpa en släpande anfallsroll också för den delen. Jag tror att de är väldigt lika de två. Jag pratade med Anders Jensen, Anders Jensen sa att de sista träningen med Bayramis så var Bayrami bra. Men mm. ja, Det är intressant. Det är ju väldigt bra. Mm. Och Anders Tvensson litar ju alltid på det vet ni. Ja, ja. Men jag kan ju tänka mig om nu Avdic går, går till Älvsbro helt plötsligt alltså inte jätteoväntat kanske men så hade han ju också varit en tia liksom. Det, ja jag vet inte, det, det känns som det finns många spännande alternativ i Klasens roll om nu Klasen ens... Lämnar. Ja, jag säger i alla fall Viktor Claesson, överlägsen vinnare på årets mittfältare. Vad säger du Ludvig? Jag säger Henning Hauger. Bara för att vara motfalls. Ja, ja, men han är... nej, inte bara det utan för att jag konstant försöker hylla honom och tycker han är vår bästa mittfältare. Ja, men Hauger är väl på något sätt lika underskattad som Jari var? Ja, fast han är ju inte skadad. Ja, är han är sjuk ofta tycker jag. Han är nästan alltid ja, man sjuk. Man är sjuka barn eller någonting Ja. Eller om man nu har barn, vet inte jag. Han, jag är förvånad att han är kvar i Älvsborg. Det känns som en sån som inte vill vara i Älvsborg. Man ja, mär vi, märker att ja, han, han, han finns. Nej, man verkar ju funka. Han är ju här liksom. Ja. Nu tror du in en norman till här i år Hej och... hej. säger de ja. Ja. Du kan komma in till Norman och du kan ju komma in till och... ja. Det vet ju inte vi. Jag försökte kolla om han Jörgen Horn som påverkade Lasse på älsbad, kompis med Henning att eh, det kan ja. vara bra men jag hittar inget. Jag hittar inga samband. Jag hade en teori jag kom på själv så tänkte de, att den ska vara de inte Facebook vänner eller nej inte Twitter inte vad jag vet. Nej, men ja, ja. Henning Hauger känns som att han sitter och twittrar heller för en del så att, eh. han, är bara, han ja. finns bara han är bara där. Han bara är där. Men det, det var ju Isak som brukar vara med den här på podden han sa ju det är det någon som ens har hört en videointervju med Henning någon gång? Ja, men de hade någon när de hade värvat honom när han och Jörgen sen var med. Ja, just det, ja. För att de var norrmän, bägge två. För ibland undrar man om han ens finns. Om det bara är bara någon här hologram man skjuter ut på planen för att man märker inte att han är där. Nej. Ja. Ja, jag skiter Nej, men, i vilket äh, det Men han är underskattad, jag förstår vad du menar. Årets mittfältare är enligt dig ja. då, Ja, det är viktigt Victor Claesson. Jag tycker ändå att Seneleby omnämnas i diskussionen om vi nu ja. ser honom som mittfältare. Men ja. Och det är därför gud, jag kan köpa att svart. han får årets nykomling. För att Claesson är bättre och då kan ju han få nykomling för att det här var en bra säsong om Arber. Mm. Mm. Yes. Årets domare jag slog in här. Jag tänkte på Ludde för att Ludde älskar den med domare. Vem är årets domare? Det är utan tvekan med ganska fet marginal Mohamed Alakim. Alltså det, det är ju tråkigt att säga det. För att alla säger Alakim Kim nu, det var på samma sätt som alla sa Jonas Eriksson ett tag. Han är chass. Ja, men, men, men det blir ju så. Och jag, men du får ändå säga det för att du sa Mohammed Alakim när han, precis när han kommer fram, När alla bara för att ingen, ja, Alla inte... så till dig bara för att du, du kan inte veta vem han är. Och då sa du att han var bra. Ja, så ja, en bra analys om Mohammed Alakim. Han har ju sitt största problem i och med att han har en av hans linjer men är totalt värdelös. Har man alltid samma linjem? Ja, man har nästan till alltid samma linjer i alla fall. Du har ju inte samma domateam, det är det FIFA-teamet han har. fjärde mannen som en annan. Ja, det, det är ju en Men han, den ena, jag vet ju inte vad han heter. Jag vet i alla fall han ser ut lite kort, uh, halvskallig. Uh, han, han, han vinkar fel konstant och har inte alls samma bedömningsnivå som uh, Mohamed Alakim. Så det blir helt, helt fel i matcherna. Så för Alakims bästa borde han byta ut ena linjen men den, den kor, ja. korte då? Den korte, ja, om, mm. ja det blir det nog. Ja, det nej. måste han göra, alltså det, det funkar inte för att annars hade han varit världens bästa romare utan tvekan. Alltså han blev FIFA-domare i år. Det säger kanske det bästa och han är ju hur bra som helst. Han har bra nivå det är inte så jävla mycket gnäll och Han alltså, tillåter egentligen mycket också. Jag bryr mig ju alla om domarna. Jag inte jag heller så jag tänker inte lägga. Jag tycker det. domarna jag, jag, jag är det viktigaste. Men jag, jag tyckte planen. det var kul att han skapade en Facebook-sida. Ja, och det var det jag tänkte att det, det kan han få en röst för, av mig. För, för att han, han försökte vara öppen i något som inte går. För att alla, det, alltså, de får ju inte ens prata med media och sånt. Han gör det på ett väldigt bra sätt. Och det tycker jag de Jonas Eriksson också gör. Nej. Och därför tycker jag om Jonas Eriksson som domare Sen så, han har ju alltid varit kastna Han dömer oss när vi möter Blåvitt Det köper jag också Jonas Eriksson har tappat allt förtroende från min sida Men det där är ju typiskt domare För alla hyllar ju Martin Hansen ett tag också Det var ju samma med frisk att Man hyllar frisk Och sen så blir man hatad om Det känns som att om tre år kommer vi sitta Och så tycker jag att alla Kim inte är bra Nej då. Och det handlar väl om att nej, ju nej, mer nej. de dömer desto mer misstag kan de göra i sina, i sina egen, egna matcher. Om man säger sina ja för jag tycker man hörde att de här bröderna Strömbö som finns fick i, ganska bra krädd från år sedan från spelare. Har de inte annat men jag tycker inte de har kanske hållit den nivån. Det lilla jag tänker på det när man väl ser det. Ja. Oh, yeah. oh. Jag känner bara att blå ut matchen sist så, nu, så då ska han inte döma på igen. Jävla pajas. <laughs> Ja, alla kan uh, göra fel och så vidare. Mm. Nej, han kan... Alltså, det, var, det är skillnad på att göra fel och bara bestämma sig för att nu ska vi bara skita i allt och döma det ja, jag, som jag, ska försvara. Jag, jag, kan, jag kan hålla med, med, med. Jag kan ändå... Ja. Nej, alla kan göra fel. Sen tycker inte jag att det var rätt att göra fel just där. Men det... Nej, alla kan inte göra fel. Vi har ju en dårkors på det här också. Och det är ju um, Stefan Ågren som är materialare i Älvsborg. Han är ju faktiskt domare här i Sjöhörsbygden. Han kan ju också få årets domare. Hopp. <laughs> eller årets handduksutläggare. Okay. Ja, Nej, det har ju varit en stor men, grej. Har var varit Reima eller? Nej, ja, båda mm. dem de var ju rädda när vi mötte bajen att någon skulle bua åt dem Men det, det slutade ju det ganska abrupt det där med handdukshängandet. Hängandet. Det var inte i de ja, sista Gunnar, matcherna med Gunnarsson. Gunnar, men spelade, spelade inte de sista det matcherna. Jo, det gjorde mål. han, visst. Nej. Jag reagerade på det att när han spelade så fanns de inte ut varje gång. Vi menar alltså att man lägger ut handdukar för att Gunnarsson skulle kasta lång inkast. Ja. Det var alltid en rolig grej att materialen ja. gjorde det. Och det... Vi satte ju en strut på det. Ja. Men, I alla fall. Och det var alltid roligt att se när de gjorde det. Men ja, ja. Mohamed Alakim verkar ju vara våran årets domare. Även fast Kim inte lägger någon röst på någonting. Nej, men jag kan hålla med dig för att han skapar en Facebook-sida. ja. Aha. Vi går raskt vidare till årets anfallare. Eh, har vi haft några anfallare i år? Vi har ju utan tvekan haft en väldigt, väldigt bra anfallare i år. Ja, Victor Prodello har gjort. Han har ju ett unikt snitt i allsenskan. Eller hade det väl egentligen, men han gjorde några matcher till där efter Han har inte gjorde några mål. Så att, men under sommaren var ja. Han gjorde 10 mål och nio av dem var spelmål. Ett straffmål. Eh... Per Frick, närmsta anfallare, på fem mål. Sen Lasse gjorde två mål. Lasse har ju spelat väldigt lite i år. Om han är skadad. Det. Jag tycker det är lite synd att man inte släppte honom till Columbus i efterhand egentligen med tanke på att det blev som det blev. Men vet vi om han ville det då? Ja, det verkade ju så. Men det, nu går jag bara på tidningarnas Ska tolkning. Och det kan USA, man ju också diskutera om det är rätt eller inte heller. Men hade han kanske inte varit värd ett äventyr där när han var 30... Vad var han då? 72. Ja men förra året var ju inför uh, finalen 2014. Det bästa äventyret <här> finns fortfarande i Borås. På bänken. Ja. Oh. Menar, det känns ju inte som att Lasse närmar närmare en startplats nästa år. Nej, det känns inte så. Men. Framförallt inte på ytterpositionen. Jag Men nu är det lite ytter och där har han gjort det jättebra. Och jag. Jag. Men jag tycker att han hade funkat bättre i Elfsborg i år som ytter de har gjort året. år. Alltså, vi spelar lite annorlunda med våra ytter då de gjorde gjorde förra året. Förra mm. året var det lite mer slicka linjen och inlägg, liksom, nu, eller det, Haglund har ju velat att uh, Arber och Hedelund ska gå lite mer djupligare. Det passar ju dem bra, eller framförallt i min Så att han jo. missar alla. <laughs> frilägen, har får Hedlund men det är annan för ja, Men Hedlund har varit så bra i år, det tycker jag Ja, Hedlund kan man ju faktiskt räkna ut som anfallare efter Kal Kalmar matchen var helt... ja, Jag tycker jag också anfallare. Hedlund som anfallare, alltså som två anfallare med, med en lite större starkare typ avdic typ eller eller Prodell framförallt. Men, Frick. men Prodell är... ja, och Frick är ju... Ja, Frick har ju Jag tycker Frick är underskattad. Ja, Fricks vår var ju alltså han ledde ju skytte efter Fem omgångar tror jag det var. Nej, eh, poängliga måste vi vara för han gjorde ju ja, Han gjorde det. bara Han gjorde ju två mål tidigt visserligen, sen röjde han gjorde sitt tredje tror jag. Mm, okay. För han låg bra till i sånt i alla fall och han, han sliter ju. Ja, det, gör. Och, det är mycket som Det, men det, är, så men mycket, att det, det är mycket ki över honom. Ja, mm. men det alltså, Man kan slita mycket som helst och springa på onödiga bollar och så vidare. Fordel gör ju inte det. Men alltså att. Prodell springer inte så mycket onöda men han är istället där när han behöver vara. Det gör honom, så han men det, det kan... är en spelare som ska spela alla matcher om han är tillgänglig. Men jag, För så jag, jag han tyck... sätter strutar. Jag tycker alltså under hösten så har han spelat väl eller när han väl fick spela lite mer efter sina alla mål så tycker ju inte jag att alltså, vissa matcher kan han gå, gå av planen utan att man hade sett honom. Ja, jag, Så sen har han, ja, ja, han Jag han har högre potentialen än Per Frick, Utan tvekan, det, det såg man ju somras som inte annat vad fan jag, ser, jag, alltså. ser, jag tycker alltid det är farligt med han på plan och, och Per han Flick? Nej Med Prodell på plan Jaha. Och att, alltså, Han ska spela varje match Och han är tillräckligt bra för att spela varje match Han är bra i spelet, han kan ta ner en boll Suga in en boll, släppa vidare och han är en målskit, han ska spela alla matcher, alltså, sen har han inte gör mål på tre matcher eller vad det är så Problemet så det... verkar ju vara skador. om man ser till våren. Ja, han kommer ju aldrig tillbaka och så gjorde han några små inhopp och så han verkar ju inte... Nej han fick ju inte tillräckligt med chanser alla gånger heller, absolut inte. Nej men sen var det ju skadorna, mm. de pratade ju om det att han behövde reba när han var inte redo. Ja. Oh. Inte så jag kan Sen att, att man köpte ut honom, det betyder ju på att man tror på Prodell Och det, ja, det, det, är, det är ju vår första anfallare inför nästa år skulle jag tippa också Ja det, är det. Och jag tycker att han gjorde det bra de matcherna Och det, det var ju Erik Ulande skrev det på Twitter i, När vi förlorade mot Sundsvall Tror det var Att eh, Elfsborg är inget guldlag och har aldrig varit Men några matcher under sommaren såg Prodell till så att man höll drömmen i liv Annars var vi inget rumlag, eller guldlag. Och det, det tycker jag ändå sammanfattar ganska bra. Att när vi hade några matcher där så var Brudell en hjälte som såg till så att vi kunde hänga kvar. Sen är inte han levererad längre så hamnar vi längre och längre efter. Sen tycker jag att våren säger lite annorlunda för vannen nu ganska mycket på, redan innan sommaren innan Prodell väl kom igång där. Så ja, jag håller inte med helt och hållet. Men jag, för, ja, jag köper det. Ja. Ja, för att eh, avsluta det. Så, så, jag säger Prodell som årets anfallare. Victor Prodell. Kan du ta hålla med så att vi får ändra alla sig samma? samma? Nej, det sluta nu. Han kommer ja, men, säga. Alltså, Per Frick, kommer du säga för att du tycker Per Frick? Nej, jag vet inte om jag tycker det. Eller, alltså, ja, på, på, no, något i mig säger Per Frick mer än vad det säger Prodell. Jag köper att Prodell gjorde tio mål. Alltså det fem mål mer än Frick gjorde på, säg hälften så mycket speltid och det, alltså, fan, det är imponerande siffror oavsett men jag, jag likadant kan jag säga Arbrecené eller ifall vi säger att vi spelar 4-3-3 men... Kan man bli årets anfallare om man gör fem år? Det är Nej, det, det, det kan ju också diskuteras men kan, kan man bli årets anfallare på grund av att man gör fem bra matcher av totalt 30? Ja det är nu hyfta jag. Ja det ja, är det. Det är det, det, det, det. Jag ställer den inledande frågan. Vi börjar. Har vi några anfallar? Och, och det. Mm. Ja. ja men jag säger väl Lasse Nilsson. Jag <laughs> tycker det var ett bra mm. svar. Ja. Yes. Hör du det Liasan? <laughs> vi går raskt vidare till årets match. Och där vill jag börja. Ja, börjar du? Premiären. Djurgården borta. Att eh, jag tyckte det, Nu tar ju det supporterfokus där också Att vi lyckades med så många bussar Och vi var så många på plats i Stockholm Sen att vi vann mot Djurgården borta I en sån match Vad var det på Läktarna? Det var 25, 20, 25 ja. ja, jag vet inte riktigt Men det var i alla fall en premiär Där jag inte trodde på föran vi skulle vinna Och vi gjorde en bra match Och En sån match, en sån bortamatch match man inte van vid Och jag tycker vi har glömt av den lite och sen eh, Anders Rönsson var ju grym. Ja, hallå där. Det är <laughs> Han har suttit in i studiet. <laughs> eh, årets match. Jag Ludde du får säga. Får jag tänka ja lite. Jag, jag försöker tänka lite också här. För jag är lite inne och funderar på. Jag menar, på något sätt kan jag tycka att 1-1 borta mot Malmö var en bra match också. Det var en bra resa men inte annat heller för den delen. Ja. Och det får man ju väga in. Det håller jag helt med om. Eh, och sen, sen börjar det ju bra när Anton Lundqvist gjorde 1-0 spelmässigt. Vet jag inte ifall Alltså bort vi från, Nu var inte jag på plats på den här matchen, men bort vi från de första 30 minuterna jävle borta så jävle borta rent spelmässigt det är en ganska bra match vill jag ha för mig också. Sen tycker jag att man tar lite för lång tid på sig att jobba igen den och göra det här 3-2-målet väl då, till slut på straff. Mm. Ja, och sen har vi ju en match på hösten i Norrköping hemma som vi gör jäkligt bra. Ja, absolut. Och sen ja, har Körsing vi ju borta. Norrköping borta, men Norrköping borta var vi totalt utspelade första 20 minuterna. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, men vi, ja. Där var ja. arbetsprängd. Ja. Ja. ja. Men vi var helt utspelade första 20 minuterna, men vi ändå ledde, vi med typ 2-0. Men sen ja. andra halvlek så jag tycker vi, vi gör helt, det bra, ja. men just Norrköping över två matcher, både ja, hemma och borta, skulle jag säga är de bästa matcherna. Vad blir det 7-2 någonting. Ja, det är ja. fantastiskt bra. Annars tycker jag det, för det neutrala ögat så måste ju AEK hemma 3-2 var en ganska fantastisk match de första 20 minuterna också, om inte annat än du gör fem mål. Just det, ja, det var ju fem mål på 20 minuter. Det började jag ju fram och tillbaka, så du skrek om det. Man, Man gör det. En väldigt sån, mycket. Sån, oh, en sån, sån match, alltså det var ju sista matchen i uppehållet, var det väl jävligt hemma när jag kommer ihåg om vi vann med var det 4-0 eller 4-1 eller någonting. Prodel gjorde två mål för övrigt. Vad sa du nu? nu jävligt hemma innan. 5-1. 5-1 var det till och med, 5-1. Mm speedway termer. Vilken varför det. Jävla hemma. Innan precis i in uppehållet. Det var då Per Fricka varit i stort sett given anfallare ja, skadad. Ja, ah, nu ska Lassen Nilsson spela matchen efter. Ah, han blir skadad med. Ah, men då börjar vi tredje matchen rad med ny anfallare så börjar för det två mål direkt. Mm. Och då det var ju det världens bästa fotbollsspelare. Ja. <laughs> <laughs> Nej men det, det, jag, jag köper att den är med där också. Men det som jag menar med Djurgården, det var att det var det känns som om det var en unik match i Älvsborg. Jag är ju väldigt inne i min egen bubbla såklart också. Och jag var jävligt stolt över att vi lyckades så bra av den matchen också. Och det väger in jättemycket. För det är, om jag ser den största utmaningen från Gulliganerna som jag någonsin har varit med om. Kuppfinalen förra året var väl en utmaning för hela Gulliganerna också. Men att jag tror vi var sju bussar, sex eller sju bussar med så många avresorter och kunna pussla ihop det. Det var jävligt roligt. Och sen så en sån bra match... Och allt det runt omkring där vi också bidrog med en bra stämning. Så därför är den överlägsen i mitt tycke. Vad säger du Ludvig? Vilken är din? Om du ja. får börja igen nu. Jag säger Norrköping hemma för att vi, vi, vi slår ändå mästarna. Och vi gör en bra match. Ljuset släcktes också. Och ljuset gick sönder. Stod även ett reportage offside om just ljuset. Intressant. Mm. Vad säger du? En match nu Kim. Du har inte gett något svar på ah, någonting. Går, nej, hon men, men, gjorde jag. Vi fick klart. Sen var vi ganska ja, gifta. Jag kunde säga att jag var hemma också. Jag håller på att ändra mig lite. och säger Malmö hemma. Det, det är en unik match i sig det också. Det är ju Bengalen. Ja, men det var ju avbrott i matchen halvtimme. Matchen blir totalt 120 minuter lång. Roden gör väl 2-2 mål i slutet på sin födelsedag så gör han 2 mål. Mm. Det var då det en bra i den matchen. Ja, det var Rolig grej. Jag från Den matchen. Inte. Det var ju att det var avbrott i 30 minuter mm. och det ja, de... ja, det var inte så roligt Nej, men det, det de pratar mycket om det här med bengaler och brotten De har inte tagit upp så mycket Men det har ju varit mycket diskussion kring att man kan få en sportslig fördel av det Nu lyssnar jag på Bara benpodden, våra konkurrenter i Göteborg Där sektion Oslo eh, avslöjade att man i sista omgången brände bengaler i halvtid Bara för att andra halvvägs skulle fördröjas i Göteborg Så att deras match slutade sist Att det fanns en tanke att det skulle vara så man har ofta tagit upp Malmö och Älvsborg som exempel på Borås Arena då. Där det var 30 minuter avbrott och alla var tvungna att gå in i omklädningsrummen. Men Elfsborg tränar ju där så man har ju en motionscykel till i alla fall sju spelare. Ja, sånt, så, ja. så man kan hålla igång med motionscykel under avbrotten. Och den chansen inte Malmö och där vägde man ju in den sportliga fördelen. Och det är en rolig grej från den matchen, att ja. Den väljs ofta som exempel i den diskussionen Som jag tror kommer att bli nästa stora diskussion i Bengalfrågan mm. Och om vi, om vi ska snacka lite Bengalfråga där så är det lite synd Eller det, där tycker jag BT återigen Eller kanske fram, där de började <gör> Göra sina värsta alltså, Det vinklade så mycket som att det var Gulliganas fel När det är Malmö som har bränt i den matchen Det är lite kul tycker jag Eller tragiskt Ja, men det blev ju så att Gulgana fick helt plötsligt skid Även om Gulgana ser ut som ett Brant Heller för den delen. Men efter, att, efter att Malmö har lett till ett avbrott så får liksom eldspåren skitfört. Man, ja. hey, ja. Man ska alltid ha någon nå att nå nå skylla på. Och det blir aldrig, alltså då, ska det vara, då är det den som är enklast att skylla på och det är ju supporterföreningen som inte har, har egentligen någonting med någonting att göra. Nej, men vinklar man så så tycker jag ändå är, nej, kan man skratta lite åt. Och den problematiken har vi i Ankta med Borås för att vi har Borås tigning, vi är en liten stad och vill man hitta syndabocken så hittar man den i Gullgarna. Det, det är väl tyvärr så. Och får vi... Det är verkligen så, det är mycket enklare. Änvast man hatar det och jag, ja, nej, Borås är Borås tigning. Men eh, det kanske bara att köpa det, jag vet inte. Ja, eh, jag tycker ju, jag just efter det. den matchen Så hade vi våra bästa samtal i den frågan Inom Gulliganerna där vi kom fram, Dels hade vi ett bra möte med Älvsborg Och sen så kom vi fram till en bra sak Kring hur vi själva ska agera Och det agerar vi ut efter hela året Efter det och det har ju varit det bästa för Gulliganerna Det har ju inte varit en Bengal-artikel Nästan efter den matchen mm. Trots att det har bränts Och det är ju för att vi själva har agerat på ett bra sätt Och skulle vi Om vi säger så här, vi kommer ha den problematiken länge ja, <laughs> det känns tyvärr så. Men ja, fick lite bengaler också. Ska vi, ska vi gå raskt vidare? Har vi nog? mer? Ja, Jag har en massa ej Årets sämsta, och det är ju sämsta overall. Det, har inte jag, det är det enda jag inte har hittat någon kandidat själv till. Årets sämsta, alltså, alltså som bara som sämsta, vad har varit ja. sämst? Men Åh, gå borta. Nej, åt Grenland. Ja, jo, det skulle jag ja. Det var fruktansvärt att komma dit och se ett uh, oerhört passivt Älvsborg som inte vill spela fotboll. Det var fruktansvärt att höra dig i bussen hem. Ja, det ja. Jag håller jag med om. Det var ett jävla gnäll på dig. Då. Var det årets sämsta? Åh, oh, det var en till Linus lande var med också. Uh, ja, det var inte han. Jag tänkte skilja på Men var, var det vi om... som var året sämsta då för att vi gnällde så mycket? Nej, det skulle kunna vara Kristoffer Andersson i Örebro borta på vägen hem. Ja, precis. Det var en tråk... Där säger jag. Örebro borta är årets sämsta enligt mig ja var inne på, inte bara Kristoffer. Han har all, alla anledning att vara För det var en ruggigt dålig match alltså. Ja. ja jag, eller dålig lag. Jag vidhåller odd. Men Randers borta var rätt tråkig med. Eller resan i sig var kul. Men matchen var inte kul. Jag gick vidare så den kan man inte riktigt ta där. Fy fan tråkigt. Ja. det var ju en av våra bästa matcher. Ja, det, det var inte jag fan. <laughs> Får vi ta på en bra resa? Ja men jag är ju... Ja, det, det har inte varit så mycket som sticker ut Abbas, Jag tänkte att någon skulle säga Abbas Hassans match Att det var det sämsta Att han gjorde en dålig insats Att han blir ju lite som Tom Söderberg-exemplet från 2013 Och det hade jag köpt om det För det var dåligt det Ja var... men det går ändå liksom inte Jag tycker det är fult att klandra en spelare så också även, även om han gjorde en dålig match som jag har sagt innan Men alltså, jag kan inte ge honom årets sämsta För den är inte om man jämför med Uro borta Eller Odd borta Nej Eller AIK borta Mm. Det finns ju annat som är ordet sämsta också. Om man, man kan tänka incidenter och annat också. Som är absolut sämsta. Mera misshandeln på... Ja, det kan vara det. Det kan vara ja. olika bengalbränningar. Saker som har förstört verkligen för både Elfsborg, Gulligan och fotbollen i övrigt. Ja, det kan jag köpa också. Misshandeln mot Blåvitt tycker jag inte... Den platsar på den listan. Ja, det är den verkligen. Mm. Ehm... Vad har vi mer? Ja, vi ska vi ta hitta något mer kul och dåligt. Ja. Jag säger Örebro borta. Örebro borta. Ja, jag säger Odd-Grenland borta för att jag är så jävla sur efteråt. Ja, jag säger båda två då. <laughs> ja. Ja, men Året... Har vi, någon, har vi någon, något mer mådde dåligt måste det hända. Vi kan ju <laughs> gå vidare. Årets bästa. Att inte Göteborg var nästan guld. Där har vi en på årets sämsta också. Att blåvitt är mål efter vi har gjort mål i sista minuten. Ja. Det, den är det också. Men nu, vi kan gå på årets bästa. Och där säger jag lika olika. Ja, jag tänkte precis säga Ja, det är också bra. Men, jag, jag... men ja, det finns ju mer. Det finns mer. Det var... Men På något sätt tycker jag det är årets bästa att vi äntligen har fått ut någonting av Viktor Klaassen eller fått ut en... det, det vi har väntat oss ifall vi snackar fotbollsmässigt. Jag väljer ju lika olika, det är ju, men det är ju också för att det har betydt mest för mig. Att eh, det var någonting som gjorde något extra. Och jag är säker på att det är det jag tar med mig mest från 2015 själv. Och det har varit så fantastiskt roligt. Bara mm. en sån sak, vi har ju vår bok. Att eh, den som har gjort omslaget i boken är Mohammed Selvaie Som är en av dem vi har varit fadder, fadder åt under 2015. Vi mm. har fått nya kompisar. Man har fått ny syn på olika saker. Ja, Och vi, nej, det har, vi har varit har så fantastiskt roligt att utveckla. Vi, har, vi har mycket att lära oss själva Jag tänker bara varför gjorde vi inte det här innan? Ja För, nej, det, för, för det... att idén inte kom <laughs> ja. nej, men också det... Och det var ändå så här, jag tycker det var skönt att vi, att vi också började med någonting i år Och kan jobba vidare på det framöver Och vi började tidigt i år innan allt, innan allt runt omkring också det blev ju i slutändan ett ganska passande år att göra detta, men inte andra sidan också, ja, så, med tanke på den, den, med den de debatt som, som har väckts under sommaren och hösten, och inte annat, med både jag hela det här med IS, eller de ligger bakom, mitt annat. Ja. ja. ja Sen kanske det det mer kred mer, redan från början, men... Ja, vi har ju fått bra krädd i både och så här ja. då det har varit artiklar i GTG. Ja, fast det sa ju ändå vardag. redan från början. Men, ja. men du kanske menar eh, själva... Nej, jag menar alltså, lika olika. Du menar att det, vill, så... det blev en, en fluga bara för det blev som det blev under hösten. Men att man, man kanske kunde uppmärksamma att det är mer för igen, det var det var bara GT som skrev om det redan i våras. Ja, det var. Så. Och, och, det, och det jag det, menar, det, det kanske hade förtjänat mer krädd eller mer publicitet redan då jämfört med att all, all, all, allting kom senare. Ja, ja. ja nej, jag vet Men inte. Men sen kanske någonting behöver vara mer inarbetat innan det får all den publiciteten. Har fått det, det kan ha det. Det det. Det du... varit ganska nyttigt för då har man det ut. Liksom sätta lite struktur på alltihopa Och det är ju det jag väl är glad för också att Första året är ju det kämpiga, då sätter man allting Så vet man vad som funkar och ja. vad man ska göra Och det Men är ju det... samma som cykelresan var ju ett jättetydligt Exempel på det att första året var det Mycket jobb och allting och andra året Så rullade de mesta på och det blev mycket roligare Och mycket bättre Ja, Men det är väl så här Fan vad ni håller på att dra i mickarna båda ja, två ja, och, Hela tiden, det får man ha ljud hela och... tiden Ja, men man måste ju byta ställningar. Årets cykelresa skulle kunna vara årets bästa ja, jag också inte prata om det, men... Var lite synd det regnade så lite i år? Ja, jag tycker det var bra <laughs> väder. Jag tror det gjorde att det blev en sån bra cykelresa också. Ja, ja väder, så jag så längtar att. verkligen inte nästa cykelresa om det blir en till. Ja. Men det ska vi lösa. Ja. ja. Men ja, jag summerar lika olika. Vad var årets bästa enligt dig? Jag var här i cykelresan. Det var nog mer jag skulle ta också, men det kommer. Kim? Att Victor Claesson har utvecklats mm. Eller slått igenom mm. Yes, då går vi raskt vidare Till årets spelare Behöver jag säga någonting? <laughs> jag antar att du Kommer ge Victor Claesson det priset Nej men det, det går alltid till Johan Larsson <laughs> Men det var ju det <laughs> jag tänkte säga för, för, mig, för mig så är årets spelare 2015 Anders Jensson ja. Nej jag säger nej, För mig är det givet att det är Victor Claesson För mig är det givet att Anders Jensson men jag är givet att det är Kevin. Har du jag, jag har ju röstat på Gulganlidren, det kan man göra den röstningen är ju avstängd nu förresten. Den, för 13 minuter sen så kunde man var man tvingades sluta rösta. Men jag har röstat på Anders Svensson. För eh, det känns, han har ju inte varit jättebra i år och allting, men det emotionella väger över och det var sista säsongen och jag själv jag jag sätter ju han på pedestalen Det är ju liksom man kan inte prata skit om Anders Svensson. Och jag är så glad att vi fick den avslutningen vi fick Mane Tvensson och det sista, den sista matchen. och Att det var vi som gjorde den sista matchen, det var vi supportrar som såg till så att det blev den där upplevelsen. Det var en jävla skitmatch mot Falkenberg. och Även att vi slutade fira och många kan hävda efter att ja, jätteviktigt och vi kanske spelar Europa nästa år så är det ingen som bryr sig om det då särskilt mycket. Nej. Och Ändå gjorde vi supporterna den matchen till något unikt som vi kommer ha med oss länge. Med Tifot som var grymt. Och just det, årets bästa är GTS. Det är det alltid också. Eh, men, eh, ja. Det borde kanske också kvalificeras in som årets match med allting runt omkring också. Ja, precis. Eh. Och att avsluta. Det förra årets avslutade vi mycket. Det var ju jättetrist att Claes som gick bort förra året men det gjorde ändå att det kunde bli en bra känsla som vi tog med oss inför det här året. Och det tror jag är viktigt också. Och det sista vi hade under 2015 det var matchen där mot Falkenberg. Och det är ju någonting man verkligen flyter med på. Det var som du sa, Lur, du vill göra tifon hela hela vintern. Ja, det kommer. <laughs> Nej, men eh, min motivering till Kevin är ju att jag anser att det är en av de absolut mest bärande stenarna i laget. Jag vill inte veta hur det här hade varit om Abbasassan hade stått till året. Så skulle jag inte vilja säga för jag tror att det kunde gått ganska bra så, men Kevin styr försvaret, Kevin styr laget. Kevin är vår kapten. Sen tycker jag, jag kanske att det dåliga eller det emellan och dåliga försvaret har lett till att Kevin har kunnat det krävs så en bra målvakt för den i alla fall men det dåliga försvaret har ut gjort mycket. Kevin bättre tycker jag. Ja, att han har stuckit, stuckit ut lite mer. så målvakt kanske inte han har varit bättre på det sättet men han har stuckit ut mer. Synts mm. mer. ja Och jag säger Viktor Claesson. Ja, poäng poäng och så vidare. Men det är andra och jag och köper det... både Kevin och det är, Om sport, rent sportsligt Så tycker jag att det finns tre spelare man kan ta med den Och det är Arber, det är Kevin, det är Victor De tre ja. tycker jag är sportsligt sett Men han känns som är fortfarande åretspelare, det är sista gången han kan vinna det är ju klart han ska vinna det En jävla fot och eh, Vi har två saker kvar Vad tar vi med oss från 2015? Åh oh. Ja, men är vi lika olika då? Det, gör vi. det är vi. Någon... Sista matchen tar jag med mig mycket från. Ja. ja, men hela den mm. känslan i sista matchen att allting blev så bra. Ett, det var väl kanske första riktigt stora tifot vi hade på i år mm. som var på långsida. Att det blev så pass lyckat. Att det fanns en en äh, glädje och något, Alltså mycket folk som stod bakom Älvsborg. Äh, vi tar väl med oss också, jag ser också den här blå, fortfarande den här blåvitt, 1-0 mot blåvitt när framför mig liksom, när arenan står upp bakom. Jag tycker inte det var så speciellt. Men jag, jag tycker det var väldigt speciellt, ja. men det tar jag nog med mig. Mm. Och så ska vi ha en mycket, mycket större klack i nästa år också. Mm. Vi ska ha 3000 där på Lektan varje match. Det tycker jag är rent klackmässigt tycker jag att vi har gått framåt lite i år igen efter jag ska inte säga att vi har stagnerat de senaste åren men det känns som att eh, ja, vi lite... inte alla matcher kanske men många matcher tycker att vi har tagit ett steg framåt igen ja, tycker Jag tycker vi jag lite har stått lite, lite på dekis säger vi Jag tycker inte vi har gått framåt men Nej, Jag håller inte framåt jag tycker vissa matcher ändå så det har ändå varit lite mer taggat än vad det har varit under ett par säsonger så ja, ja. jag tycker så mm. Ja Ja, intressant. Jag vill, ja, på kan med. jag vill att vi ska bli fler och vi ska bli röststarkare och vi ska ha en jäkla bra kultur där på Ja Då kan vi gå vidare på vad vi ser fram emot 2016 och då vill jag säga två saker direkt Manse är assisterande det ser jag fram emot och sen Guilherme fyller faktiskt 25 fem år, år Ja det ser jag också fram emot Östersund borta Det är faktiskt en bra resa Ja den är jag pepp på Nej, det har du rätt i. Det är värt att nämnas på listan. Jag är också faktiskt lite taggad inför Jönköping borta. För jag tror vi kan bli skokta ja. för vilka folk där. Jag tror att vi kan vinna ganska stort där också. Det verkar vara lite cirkus där. Ja, men fan, vi har ju varit i Falkenberg i flera år idag, och vi har inte vunnit i stort. Jag, jag alltså, också... Jönköping skulle kunna bli första laget i många år som inte tar mer än två poäng i årets Allsvenska. Billingsfars Jag tror också att... Eh blåvitt kommer floppa ordentligt 2016. Nej, Åh, det gjorde det, ju vi nu, nu börjar det bli cirkus Jörgen. och några, de har börjat ja. på Jörgen Lennarssons kött. Så det, jag tror att 2016 kommer bli ett dåligt blåvitt år och det är ju alltid roligt. Det är mm. ju väldigt bra. Så, ähm, ja. Vi kan se fram emot att Mohamed Alakim får döma en EM-final. Tror du det? Ja, det beror på hans Sverige går lite inte. <laughs> ja, det kanske är dags att avsluta. Eh, Avslutar med en eh, tävling, tänkte jag. En ping. Eh, vi kommer att spela in en podd eh, nästa vecka igen faktiskt. Då med vår författare, Per Samelson som släpper boken Vi skriker oss hesa men saknar en röst. Ni kan få höra den här. Hör den i boken. Eh, vi vill att ni ska skicka in eh, frågor till Per som vi kan ta upp nästa vecka. Av alla frågor som skickas in så kommer vi låta ut en bok till en person som får en bok helt enkelt. Ehm. Tävlingen, eller frågorna som ni ska skicka in Och skicka ni till glenn.holvik Det kan röra vad som helst Skriver man eller undrar vad Per har för favoritfärg Då gör man det Eller undrar man hur han har tyckt Vart jobbigast med att skriva boken Då får man göra det Men i alla fall skicka frågor till glenn.holvik Och så låter vi ut en bok där till er Som ni får och, ja, En person får en bok Annars, klara för i år Glenn, eller för den här galan menar jag. Glenn, Kim och Ludvigs gala. Tack så mycket. Tjup. Och stopp. Nämnde du din mailadress? Två gånger. Nej, jag hörde inte.